פרק כה. ויהי דבר אדוני אלי לאמר, בן אדם, שים פניך אל בני עמון, והננבה עליהם. ואמרת לבני עמון, שמעו דבר אדוני אלוהים. כה אמר אדוני אלוהים, יען אומרך, האח אל מקדשי כי נחל, ואל אדמת ישראל כי נשמה, ואל בית יהודה כי הלכו בגולה.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 ורק עכה ברגל, ותשמח בכל שטך בנפש אל אדמת ישראל. לכן הנני נטיתי את ידי עליך, ונטטיך לבז לגויים, והכרתיך מן העמים, והאבדתיך מן הארצות, אשמידך וידת כי אני אדוני. כה אמר אדוני אלוהים, יען אמור מואב ושעיר,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 כה אמר אדוני אלוהים, יען עשות אדום בנקום נקם לבית יהודה, וישמו אשום ונקמו בהם. לכן, כה אמר אדוני אלוהים, ונטיתי ידי על אדום, והכרתי ממנה אדם ובחימה, ונטטיה חורבה מתימן, ודדנה בחרב ייפולו. ונטטי את נקמתי באדום, ביד עמי ישראל. ועשו ואדום כאפי וחכמתי, וידעו את נקמתי, נאום אדוני אלוהים. כה אמר אדוני אלוהים, יען עשות פלישתים בנקמה, וינקמו נקם בשאט בנפש, למשחית איבת עולם. לכן כה אמר אדוני אלוהים, הנני נוטה ידי על פלישתים, והכרתי את כרתים, והעבדתי. את שארית חוף הים, ועשיתי בם נקמות גדולות בתוכחות חיימה, וידעו כי אני, אדוני, בתיתי את נקמתי בם.